Miért nem tüzelünk? Örpörő arcáról egy csapásra leolvadt a vigyor. Feltűnő nagy csend vette körül, s ez kezdte szavarni. A galeassa sebessége is, mintha megcsapant volna. Igen, lassítottak. Ehhez kétség sem férhetett. Oldalt, a gája mellett törtető hajók még náluk is jobban lemaradtak, Sőt, némelyikük oldalra farulva igyekezett megállni, mielőtt a másik falottába zúdulnának. Mi történik itt? A veres szakáló rosszat sejtve nézett hátra. Többen is álltak ott. Őt nézték. Amikor három-négy dárda járta át a testét, még mindig nem sejtette, hogy mi történt. Aztán kopogás visszhangzott végig a galeassza deszkáin. A gyorsan megüvekesedő tekintete látó óvatos, egérszerű arc úszott be. Hajtsátok a tengerbe, mondtam savószemű unodtan. Zavallják meg a testedet a remorák, nyomorult féreg. A rabszolgák megragadták, és őrpörő meglepetten tapasztalta, milyen könnyűnek érzi magát,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 a hosszú acéllemezekkel kiszegecselt döfő orrot, aztán a távolból vízcsobbanás hangjait sodorta felé a szél. Sús víz! Érezte nyelvén a sót, a sebeiben maró eszelős fájdalom elvakította. Szája megtelt vízzel és hínáral. újaival tapogatózva végre elérte a testébe fúródott dárdákat. A tüdeje még bírta volna,